Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Benvinguts al que ve després, al programa que intenta fer-vos riure de l'actualitat. Tot i que no sé si ho aconseguim, avui l'equip del programa us porta, com sempre, el seu particular informatiu amb les notícies més absurdes que hem trobat als mitjans. L'opinió de la gent del carrer sobre l'esdeveniment que hem batejat com notícia de la setmana. Vas Farem una entrevista força peculiar. És es que esto es un puto calzoneo, joder. Us direm que ha estat escollit per nosaltres, evidentment, com a personatge més destacat dels últims set dies. Eres tu! Dice, pues I en Ferran ens portarà el que ha fet a la seva secció. Una secció que revitalitza cuerpo i mente com el Red Bull. Tot això acompanyat de bona música que ens proposeu vosaltres mateixos a la llista que compartiu amb nosaltres a l'Spotify. Però tot això no ho puc fer jo tota sola, així que he hagut de demanar ajuda a l'Aida a l'hora en què se'n va córrer. a a dues persones molt especials. Ells són Anna Irrante i Ferran Pallàs. Ei. Bones! Jo soc Natàlia Carnanza i al control tècnic tenim a Carles que... Eh, però no ens penses preguntar què? no ens penses preguntar com estem o què? Jo començo a s'interrompre, eh? Donc, va, com esteu, va? Doncs força malament, jo estic força malament. I això? Doncs perquè el don perfecto resulta que no és tan perfecto. Mm, mira, és que... Te, te, te, va, va, va, no comenceu a fer comentaris personals, que això no li interessa a ningú. Perdona, perdona, és que això m'ha deprimit molt. Si no fos perquè els lectors del blog m'han votat com la més guapa d'aquest programa, no sé què faria. Ja sabia jo que no trigaries a treure el temita. No et posis gelosa, eh? No t'agradaria que jo em posés gelosa per aquesta xurrada? Com si no ens coneguéssim. Va, deixa estar, continuem. Ei, jo vull dir alguna cosa també. Va, va però que sigui ràpids s'obstau. M'agradaria agrair-li la gent uh, per les mostres de cabell que m'ha fet arribar des de la petició que vaig fer la setmana passada però ara m'agradaria ser una miqueta més precís, eh, sisplau. Eh, Envieu-me només cabell castany, eh, curt i llist, sobretot curt i llist, que si és arrissat en fa coseta perquè no sé quina part ve. Eh, vale, vale, va, ja està, ja està. Ja, el, ja has fet el teu comentari personal, eh? Ara deixeu-me que continuï amb el programa, va, eh? Fes, fes. Jo soc Natàlia Carranza i al control ens acompanya el nostre tècnic Carles Guirado. I ara amb el nostre informatiu casual donem el tret de sortir d'aquest segon programa del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem. Un home de 30 anys dona llum al seu germà Bassó. Gavin s'ha convertit en el segon home en la història de la humanitat... ...en donar llum a un bebè després d'Arnold Schwarzenegger. El fetus va morir mentre estava al ventre matern... ...i va ser engolit pel seu germà quedant-se al seu estómac. El fetus... De 4 centímetres de longitud, es troba ara tancat en un pot a casa del seu germà. Serà que li té por després de tants anys i tants dinars de tantes borratxeres també de junts i revueltos? Txan-xan! Multat amb 50 euros per tirar-se un pet a prop d'un policia. Un jove de 20 anys es trobava celebrant una festa amb els seus amics quan va presenciar una acció policial. Llavors, està molt a prop dels agents, va fer una broma amb els seus amics i es va tirar un pet. Uh, Se'n diu emetre una flatulència. Doncs emetre una flatulència que va provocar grans riallades, gran, grans riallades entre els allà presents, sense comptar, òbviament, amb el policia en qüestió. Sort que no va fer allò d'incendiar-se els pets com fas tu. Chan chan. Un pres francès escapa amagat dins d'una capsa de cartró. Jean-Pierre Trevet, de 45 anys, compli la seva condemna a la presa de la màxima seguretat d'Auxerre de la que va aconseguir escapar-se en una caixa que va construir ell mateix. La caixa va ser carregada a un camió amb destinació Lyon i creuen que podria haver succeït el dimarts passat. Doncs o la caixa era gegant, o era contorsionista en circ rus o xinès, o fa les mateixes poses que m'obliga a fer la meva nòvia. La puta ara és quan t'entra un tiró o un sigui i a causa del llit i... Va, inexperts. Xan-xan, compra un ordinador i li arriba una caixa amb cigrons, torrons i canonades. Un jove de 24 anys ha estat acusat per la policia com a autor del delicte d'estafat. Després de vendre per internet un ordinador amb un cost de 1.400 euros, que mai va arribar a pobra estafat, la policia també va tenir com a sospitosos principals el Gigante Verde, els habitants de Xixona i l'àvia de la fabada estudiana, que va ser deixats en llibertat per tenir bones quartades. És el problema de les noves tecnologies. A una finestra tens la web de l'Efnac i a l'altra la del Lidl. I després ja no saps a quina s'ha encarregat l'ordinador i a quina la compra de la setmana. Xam, xam! El pare Barrufet existeix en persona. Es tracta d'un descobriment realitzat de fa anys, però que com que nosaltres encara no existíem, el donem com a nou i així també emplim una setmana amb poques novetats periodístiques. Ara que tothom està amb el tema de la filla de la Belén, Esteban, i el seu fill, Gessolín, i... En Paul Carasson es va estar durant més de 10 anys medicant en plata coloidal per guarir-se d'una malaltia cutània. Tot i veure que la seva pell anava canviant de color per moments, va seguir prenent-s'ho i ara, després de tants anys, hi està enganxat. El portaveu de la família Carason ha declarat que a causa de la contínua insistència dels mitjans de comunicació de tot el món, en gravar-lo i saber d'ell han decidit mudar-se d'una zona més tranquil·la. El problema? S'ha cregut tant el nom de Barrofet que està capficat a viure en un bolet i no en troba cap de duplex amb ascensor i terrassa i amb vistes al mar. Sansen, el govern xinès un dels ponts amb mantega. Per tal d'acabar la gran quantitat de suicidis que tenen lloc cada any a un dels principals ponts del país, el govern nipó ha decidit untar-lo amb mantega per fer que quan intentin enfilar-se a les reixes rellisquin. El problema és que ara el pont es col·lapsa cada matí a causa de la gran quantitat de xinesos que, per estalviar el que poden en aquesta època econòmica, aprofiten per sucar-hi les torrades a la calçada. Durant l'hivern encara es veurà més agreujat, ja que per evitar gelades a l'asfalt s'utilitzarà utilitza, sal, com passa a molts altres llocs, i es preveu que la gent s'hi quedi a fer pícnics o dinars familiars. Txan, txan! Peixos escapen d'una piscifactoria anglesa. Els amos d'una pacificatoria d'un petit poblet anglès tenien un problema. Els hi desapareixien els peixos de la zona de cria i no descobrien com succeïa. Van denunciar el cas a la policia, però van ser ells mateixos els que van veure que els propis animals eren els que escapaven saltant a una canonada, que no una cantonada, que mantenien el llac de cultiu ple d'aigua. La canonada donava a un canal de reg i per allà podien escapar sense problemes. Alguna cosa sí si havia de ser el que també va fer Jesucrist, en tot el tinglado de compartir els pans amb peixos i tot allò. xan Chan a les Britàniques es compren sabates petites per tal d'anar a la moda. Un estudi de la Societat Britànica de Podòlegs i Pedicura diu que més d'un test de les dones d'aquest país va comprar unes sabates més petites que el que necessitaven per tal de poder anar a la moda. Jo ja vaig dir al blog que la següent moda segur que serà un, de dur una sabata de cada. He de dir que, com vaig anunciar, ja he patentat la idea, així que si a Gaterro de la Prada em vols la idea, m'hauràs de pagar. Txan, txan! L última novetat en detectors de mentides és un bolígraf. Investigadors israelians han aconseguit fer funcionar un nou detector de mentides que es basa en analitzar la forma d'escriure d'algú mitjançant un bolígraf especial i deduir si està dient una mentida o si, pel contrari, està dient la veritat. De ben segur que després de grans èxits televisius com La Màquina de la Verdad o La Prova del Bolígrafo, ara vindrà Escríbeme con quien andas y te quien eres. Txan, txan! Uns lladres han saquejat un baler d'època que ha solcat els mars en dues pel·lícules de la famosa triologia Pirates del Carib, segons ha informat la cadena pública duritànica BBC. Els lladres van sostreure entre 50 i 100 llibres, que en euros serien 57 i 114, així com la insigna del vaixell. Els principals sospitosos són Héctor Barbosa, David Jones i els britànics Lord Coulter Beckett i James Norrington, tots ells coneguts adversaris del capità Jacques Sparrow. Tanmateix, la policia s'ha negat a actuar en contra d'ells per considerar-los molt perillosos. Recordeu que són un senyor que es converteix en pop, un diable marí i dos engressos estirats. Xanxan! Xan. Alguna vegada heu somiat amb ser veïns del president dels Estats Units, Barack Obama? Ara teniu l'oportunitat. Des d'aquest cap de setmana està a la venda a Chicago la casa del costat de l'habitatge familiar del mandatari. La residència al número 5040 de South Greenwood Avenue compta amb 17 habitacions, tres pisos, vidrieres de principis del segle XX i fins i tot una cotxera antiga en el seu pati del darrere. Sembla que estiguem fent un anunci d'immobiliari. Digue'm també els punts negatius de la casa. Sí, n'hi ha, ha, La casa no ha estat modernitzada en molt temps. La cuina està antiquada i probablement sigui més econòmic en, en derrocar el pis més alt que intentar recuperar-lo. A més, la moqueta demana un canvi a crits. Part d'això és igual. Perquè series el veí de Barack Obama. Doncs no sé si surt a compte. I ara presentem la notícia de la setmana, que en aquest cas en són dues. Els alts són més feliços, rics i educats que els baixets. L alçada proporciona felicitat, diners i educació, segons es desprèn d'un estudi de l'Economics and Human Biology de la Universitat Princeton, Nova Jersey, Estats Units. L'informe demostra que les persones amb més alçada registren més felicitat i menys dolor i tristesa en les seves vides. A més, els més alts els preocupen menys, encara que tenen més possibilitats de patir estrès i empipar-se amb més freqüència que les persones d'alçària mitja. Els estudiosos que han portat a terme la investigació van comparar l'impacte de l'alçada en altres factors que afecten a la qualitat de vida, inclosos els ingressos. Els resultats s'han obtingut després de fer gairebé mig milió d'enquestes telefòniques als, als Estats Units. No obstant això, l'estudi conclou que aquests resultats no auguren un mal futur per a les persones més baixetes. Doncs no, sol que no auguren un mal futur als baixets, eh, perquè no diuen res bo d'ells. Voldràs dir de vosaltres. Voldré dir de nosaltres, que tu no és especialment pau gasol, eh. Però jo almenys arribo botons que més als ascensors. Que graciós. Sí, ho sé. Deixa'm continuar. Si aquests estudis fosin certs, persones com Carey Minogue o Al Pacino haurien tingut vides desgraciades, infelices i pobres. En canvi, personatges com Clint Eastwood, conegut per la cara alegre que mostra les seves pel·lícules, són infinitament més afortunats que la resta dels mortals. No generalitzis. Aquests casos poden ser l'excepció. A més, uh, Clint Eastwood potser no és el rei de la comèdia, però, estic... però és ric i és, una... és bàsic per ser alt. És bàsic, parcial. No s'analitzo i perdona si crec que Clint Eastbook, amb la cara de gos que té, no és l'home més feliç del món. Bueno, deixem estar i presentem la segona notícia de la setmana. La cantana ha estat acusada de matar 15 persones. L'església autodòxa de Bulgària la responsabilitza d'un naufragi que va causar la mort de 15 persones per haver actuat el dia en què es commemorava la decapitació de Joan de Baptista. Aquest fet se suma a totes les estranyes circumstàncies que va patir l'artista durant la seva darrera gira. Per exemple, a Romania la van esquedarça per defensar els gaig dels gitanos i van morir dos operaris mentre muntaven l'escenari on havia d'actuar França. Però això no és tot, a Rússia van fer servir avions militars per escampar núvols que podien portar pluja al dia del seu concert i es diu que a més a més d'una actuació ha perdut un coneixement. És possible que totes aquestes informacions hagin estat promogudes per la pròpia cantant per promocionar la seva gira. O és que es madona a agafé? Home, agafé no deu ser. Tu has vist el xorri que té? Està tremendo. Està fent l'informatiu a Ja, però és que és impressionant. És que té un culet, és model, saps? I a sobre és brasiler, A més, t'accent tan sexi, aquest brasilèn. Bé, bueno, mira, ja que has tret el tema, et dir alguna cosa més d'aquest tio. Ah, sí, el que Diuen que va a sector porno. Hòstia, si diuen això vol dir que també està ben dotat. Es veu que va protagonitzar un capítol d'una sèrie del, del seu país a la que feia un trio. I es veu que les escenes són bastant de tot. Mmm, quan arribi a casa el primer que faré serà buscar aquest vídeo. Va, l'informatiu, que ja estic una mica impacient, eh? Va, d'acord. Doncs ah. fins aquí l'informatiu del que ve després. Fem una pausa musical i a la tornada la nostra companya Anna i Renter sortirà al carrer per preguntar si la felicitat depèn de l'alçada i consulta si, a l'igual que m'adona, hi ha persones que han estat acusades de fer alguna cosa que no havien fet. Fins ara. Fins ara. tots esteu fumuts perquè comença la rutina. Però jo, jo, jo estic encantada de la meva feina. El que ve després m'envia al carrer. I no et creguis que amb un micro es pot lligar més del que et penses. I aquest cop, com que tenim dos notícies al dia, investigarem sobre dues coses. Sobre si algun cop alguna persona han acusat d'alguna cosa que no hagi fet mai i sobre si la gent és alta, baixa i si és feliç o no. Anem a veure què diu la gent. Algun cop li han acusat alguna cosa que no ha fet mai no em van d'aquestes coses, jo. De no, botellón. Està amb aquells amics bevent i... Bueno, estan ells bevent i a mi em van acusar que jo estava bevent i al final no, no havia vagut ni res. I em va ficar la multa. I vas haver de pagar? Bueno, encara no l'he pagat, però no la pagaré. Doncs pues no sé, sobretot, doncs, pues, millor la feina, si t'equivoques i una altra persona no vol reconèixer que sí botella i et diu, ai, no hi ha estat, coses d'aquestes. Un nen... Qui tenia el plot, me'l em va, em va empanyar i es va caure a terra. I si el pan que estic a tu. Sí. Elena no està indignat. O me han dicho que he dicho algo de alguien que no es cierto. Una altra pregunta, potser no té molt a veure, però quan me vostè? Poques coses, nana. Vostè és feliç? Sóc feliç. No sóc 80 y pico, no sé. Però tu feliç? Bueno, a vegades. Uno cincuinticinco. Vostè és feliç? Mucho, ja veus, hi ha gent que és mucho jo feliz. Uh, un 70. Vostès feliç? No, no és feliç, va. Qui moc quan va dir que no era feliç? No sabia que va a mirar. Depende, perquè és normal, 162, 69, espanyol normal. Hi ha hagut un estudi dels Estats Units que diu que els alts són més rics, més educats i més feliços que els baixos. Vostès ho creueu no? Jo no m'ho crec. Lògic, perquè toman cafè amb diós en lloc de cafè amb llet. Creu que és no veritat? Crec que això generalitzar és, és part això. Doncs moltes gràcies. Aquest noi no estava malament, eh, però o si sigui, tot ho fa amb el mateix entusiasme que com parla, anem malament. Jo crec que això no està en l'estatura, eh. La felicitat no està en l'estatura. Jo tampoc crec que la felicitat estigui en l'estatura, sinó en la quantitat de sexe que tinguis. Ja sabeu gent amargada, i ja que quan sou feliç, voleu que això sempre va bé. Doncs com hem pogut veure, ens hem trobat gent de tot. Gent que l'han acusat a moltes coses i altra gent que no l'han acusat a res o que no se'n recorda més aviat, perquè jo crec que això a tothom li ha passat. El que també ens han trobat gent alta, que no és feliç, i gent baixa, que sí que és feliç, i al contrari. Jo sempre he volgut acabar noticiari de la mateixa manera. Ana i Renter, baixa de collons, però feliç. Ràdio Barcelona. Gràcies Anaïs pel teu altre magnífic treball de camp. De molt. De re, no? Serà? De molt, de molt. <laughs> bueno, vale. I ara us tinc preparada una sorpresa, a eh, que no sabeu qui ha vingut per parlar sobre la notícia de Madonna. Kiki, estàs nerviosa i intrigada, molt, eh? Molt, molt, molt. Doncs és un honor i un privilegi poder tenir aquí amb nosaltres a la pròpia Madonna. Benvinguda, senyora Madonna. Hola, hola, què tal? Hem de dir que Madonna parla el castellà a la perfecció i per si això fos poc, entén el català cosa que no ens esperaven en absolut. Señora Madonna, per què m'an tan en secret que parla espanyol i que enteni o sap algú de català? Va molt bé. Pues perquè soy una diva i la diva fa mocosàs muy ràrams, sabe? Per exemple, quan tengo un concert, pues jo me pido que me pongan por pues, la pared de camino rosa i que me traigan la la dobla negra i que me traigan la termoloto de terremoto de Corgo, perdón, que estic muy nerviosa, es la prima mi para que haga de especialista la coreografía más peligrosa del escenario. Ah, y ¿y con era Terremoto? Efectivamente, sí. A ver, en realidad ella compuso el tema este del tango Go By Lovely, ¿no? Pero como ella nadie la quería para promocionarla, ni para grabar la maqueta, ni para hacer nada, pues se puso en contacto conmigo por el mail del, de, de, mi, de mi web y dice, porque yo soy súper accesible, ¿sabes? Y me dijo, pues tú cántala bien, tú lo haces bien, y después hago que te invito y así me llaman, que sea para la fiesta del pueblo y ya... Pues coño, pues vale, ¿no? Que, que, que curiós. Podem recordar eh? la cançó de la Terremoto? Sí, la, la tenim. Ens diu el Tècnica, sí. Anem a escoltar una mica per recordar-la. Time goes by, coloni. A mí no me eh, que ningú apostés per ella. No pues sé, a mí branc poco, però ve, la mujer és molt bona senyora, eh, i té un coraç que no alca men el pecho, però a ve, la jodia no sigue per cantar. Però bueno, ella les dia il·lusió i jo digo, pues, con mi talento la canció pot tenir molt de èxit." I així fou com vies a ve. Sí, sí, sí, va ser tot un hit, la veritat, però després d'aquesta curiosa anècdota, li sembla si parlem sobre l'esdeveniment que va succeir a, a Bulgària? Claro, claro. Centrem, centrem tema, vale, pels ussients que ens estavein sintonitzar. La nostra convidada al programa, la Cantant Madonna, va oferir un concert a Bulgària el dia que es commemorava la decapitació de Joan Baptista. L'Església Ortodoxa es va mostrar totalment en desacord perquè el concert es realitzés el mateix dia, però finalment no van poder fer res per evitar-ho. Sis dies després de que Madonna donés el seu concert, per desgràcia es va produir un naufragi a Macedònia que va acabar amb la vida de 15 persones. I ara, el que resulta increïble i absurd d'aquesta notícia és que aquesta església diu que aquest naufragi és una senyal divina i la responsabilitza vostè, senyora Madonna, dels 15 uh. morts. Com va rebre la notícia? Pues yo estaba leyendo el que, el diario, que, que es mi diario favorito, la verdad. Yo de aquí un saludo de que, que té un rigor periodístico en esa idea, pues increíble, ¿no? Y pues eso estaba yo liendo y lo vi y digo, hostia, coño, ¿no? ¿Qué haces esto? Y a mí nadie me llama de la iglesia y, y digo, joder, pues me entero de la prensa y digo, ¿qué es esto, no? Pero suposo, pero suposo que usted es molesta, ¿no? Vull dir, la fan responsable de una cosa que no ha fet. A mí, a ver, esto ni funes para, ¿sabes? A mí, lo que yo siento mucho por la gente esa, que se ha morido, y digo, pero vamos que yo no tengo nada que ver, ni, ni, ni nada de responsabilidad, porque dice, mi conciencia està muy tranquila, pues, pues que yo he seguido con mi vida com si nada, ¿sabes? Però aquesta notícia no és l'única que ha sortit als mitjans en relació amb la, amb la seva última gira. Al mateix concert, el diari de Sun diu que va perdre el coneixement dos cops. És això cert? A ver, no es del tot. Vamos a ver. En mi concierto bailo mucho i aunque estoy divina de la muerte, así con cuerpazo que tengo, pues ya tengo la edad. Aunque, a ver, lo que yo, lo que parece es que los años pesan Y de vez en cuando por pues, tengo que descansar y beber agüita y ponerle esfuerzo a que me mareo. Pero bueno, no vaya, que aparte de esto no me pasa nada más. Estoy hecho chaval. Y a Rusia tengo entes que van fer servir los avions militars para desfer los núvolos y que no plogués durarán el concert. Eso sí, eso sí que perdón un detallazo del putineno A ver, el señor del tiempo ruso dijo que iba a llover y dije, pues si llueve, si llueve yo no canto. Si está ahí al cielo ahí hecho una mierda, pues no. A ver, yo soy capaz de constiparme fácil, ¿sabes? I ells me decían, pues es que hay mucha gente que tiene entrada. ¿Y qué hacemos? Lo, lo, pues ponemos, no, yo soy yo, pero no canto. Pues saque, sacamos los aviones y ¡pam!, disparamos. Mm, a part d'això, també van morir dos operaris que muntaven l'escenari on vostè havia d'actuar a França, no? Sí, fue una desgràcia terrible. Esto me, me afectó muchísimo ahí emocionalmente. ¿eh? Però encara han passat més coses a la gira. A Romania van descridassar per defensar els gitanos i els homosexuals. Sí, esta gira ha sido de loco. Me ha pasado de todo, nena. Però això ja li està bé a vostè, no ho vull dir. Aconsegueix sortir contínuament als mitjans de comunicació i, a més, de fet, ha recaudat més diners que mai. Exactament, 284 milions i mig d'euros. Con los diners que he aconseguit, estoy contenta, nena. Pero a mí lo que me gusta es que me digan que, por culpa mía, no sea un dió un barco, eh? A mí no me gusta esto, no los confundamos. Una cosa es que me saquen porque, porque yo he defendido a los gitanos, a los gays que salgan los maricones esto, y porque me digan que he matado 15 personas cuando es mentira però ja sap que es diu que parlin malament de mi, però que parlin. Ui, jo no sé d'essa. D'acord, d'acord. Canviant de tema, la setmana passada vaig llegir a la revista Hola, que vol produir i dirigir una pel·lícula musical sobre Wally Simpson, és ¿es cert? Estamos trabajando en ello, pero aún no hemos empezado ni a rodar ni nada. Estamos viendo quién podría protagonizar la peli y dónde la haríamos y... Però bé, aún falta para que salga, eh? Senyora Madonna, pot explicar una mica als nostres oients qui és Wally Simpson? Claro, a ver... A ver. Los, la Simpson era una mujer divorciada un, que se enamoró del príncipe del eh, Eduardo v, v... Octavo. Bueno, sí, mucha, mucho número ahí, mucha letra. Uno de Inglaterra. Y como estaba divorciada y era americana, por pues la familia del príncipe del Eduardo este, del Edu, como le decimos en casa, pues dijo que no se podía casar con ella. Dice, joder, tío, ¿ah, no? ¿Por qué te vas a renunciar al trono, ¿no? Pues yo me he renunciado al trono y me fui con ella. Una historia muy maca, la verdad. ¿Ya está feta el guión? Bueno, a ver, tenemos una línea argumental básica, que esto me gusta mucho decirlo, porque parece que sea muy importante. Y la historia empezará con una vieja que empieza a explicarle la historia a su chacha. Això me recuerda una mica a Titanic, ¿no? Una señora gran que explica una historia de amor entre personas de diferentes clases sociales Sí, está hecho posta, ¿eh? Esto está expresamente. Porque va a haber, si me reconocen en el mundo del cine y se si me puede ser me toco en Oscar de esto de la feria. A veure si té la sort que no he tingut fins ara al món cinematogràfic. Però jo volia preguntar-li també sobre un tema força trist que va conmocionar el món sencer. Durant les darreres setmanes vostè ha fet diverses mostres de condolència per la mort de Michael Jalson. Uuuuh! Oh, que pena! Efectivament, a ver. Ui, mi Michael, nena. S'emociona. Sí, és que mi Michael. Pues a ver, el Michael Jackson, mi amigo, era el rey del Po i jo soy la reina, claro, era com si estuviéramos ahí juntico y me sento com una viuda. Por eso voy de negro, ¿sabes? Y además me molesta especialmente porque se murió el pobre chico, ¿sabes? ¿Cómo espera que acabe la investigación sobre las circunstancias de la seva muerte? Pues yo digo que siempre eh, que si hay algo que he hecho más, alguien, pues tiene que pagarlo, ¿sabes? Si, si alguien ha hecho Porque sí que espero que todo se resuelva y se, se averigüe y que la policía lo sepa todo. Porque yo digo te digo una cosa, serlo si amantado expresamente yo tengo que ir con cuidadico, ¿eh? Señora Madonna, ¿patez por la seva vida? Pues no. Si te miras no harías las que hago, que cualquier día me parto el cuello con esa monteleta. <risa> Pero es que, la verdad, es que con esos tacos que tengo soy... estoy en plena formación la una diva. I tant, está maravillosa, la veritat. Pero supongo que la veu aquesta es deu els mesos que ha estat en gira, ¿no? Li ha passat hora. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con la voz esta? No, no está una mica fónica. ¿Yo? ¿Qué va? Yo estoy perfectísimamente. Si quiere te canto algo. D'acord, si sí, i sí, tant, sería genial. Pues voy yo voy. I, I, I oh. Y mira, porque me cae bien oh. era. Yo te voy a cantar otro trocito de otra otra. Nobody cares get me from across the floor. Everybody watching but I just want to give you more. Don't care about nothing. I've fallen for your love in the worst way. Jañao, jañao. Muchas gracias, ha Nena. Genial, ha es increíble cómo cambia, la veu quan canta. Eso gracias a una compleja técnica vocal que hace que yo pueda subir más de 2 tonos cuando canto. Eh es que la semana pasada me lo enseñó el Baike Yaso, mi amigo, me llamó más. Bueno, es que yo que es que es como si no tuviera aquí muy muy presente, sabe. <risa> A ver, es que... A ver, déjame hablar, por favor, que me invitas a seguir al <risa> programa y no me deja hablar. <risa> está riendo de mí, por favor. A ver, ¿tú qué te piensas? ¿Que yo tenía una voz de, de enelaza ahí? No, pues para nada. Eso es toda una técnica. Él, en realidad, tenía la voz muy varonil, el Mike Jackson, eh, cuando estaba vivo, que era muy de macho ibérico, de macho ibérico, como le decía ahí, la ahí, sí, que sí... No te ria. <ríe> no, senta, senta. Mai teniràs al llit sense saber alguna cosa nova, eh? Claro. El maquillacionari... Magana... La... Dime. <ríe> Perdoni. Eh? Sabem que està molt ocupada, sí. que tot i que ha acabat la seva gira continua ocupada amb diversos projectes, així que no l'entretenim més. Claro. Gràcies per haver vingut i haver-nos concedit part del seu temps. Muchas gracias, Idena. Ha estat un plaer conèixer-la i esperem poder comptar amb vostè en qualsevol altre moment, eh? Pues tú cuando quieres me llama, yo te digo y yo vengo, o te llamo por ahí el teléfono, y lo hacemos por teléfono, lo que ah, quieras, y yo si puedo, pues mira, perfecta. ahí que te queda. Perfecta, molt. <fixi> moltes gràcies de nou, que vagi molt bé. Vale, adiós. Nosaltres fem una altra petita pausa musical i tornem. Fins ara. Tango, bye. say em a la secció el personatge de la setmana. Recordeu que us vaig dir que alguns dies aquest títol seria negatiu? Jo el que recordo és que em vas dir que aquesta setmana jo faria el personatge de la setmana. He cambiat d'opinió. No me'n refiava del teu criteri. Segur que, com et van dir que no podia ser Belén Esteve, tenies pensat escollir la campa per criticar-la. Això és cosa meva, que escollís. Eh, ja et val no avisar ni dir res, que jo la tenia preparadíssima, aquesta secció. Vicent, no podia arriscar-me, i si t'hagués dit que no podies fer-la, m'hagessis fotut la bronca. I què et fa pensar que no ho faré ara? Que estem en antena i ja et fa vergonya. Bé, aquest cop t'ha sortit per El que estava dient, a diferència de la setmana passada, que vam escollir un personatge perquè ens quella bé... At quella bé. D'acord, perquè amb quella bé, el d'aquesta setmana em cau molt malament. Qui és? Tambó, sisplau. Xxxt. Esperanza Aguirre. Oh! Oh! Ja, Llavors sí que pots dir que ens cau malament. La senyora Aguirre ens vale. cau molt malament. A mi no m'agrada gens. Aquesta setmana s'ha encertat, va. Però què ha fet alguna cosa malament ara? Home, et sembla poques les que ha fet durant tota la seva carrera? No, però ara no me'n recordo cap en concret. Mira, doncs fem una mica de memòria. No nos pretendan a nosotros con esta historia de la memoria histórica acusar de lo que no somos. La producción privada de servicios públicos es una cosa natural y normal. Nosotros en el PP no hemos tenido nunca ningún problema con los de ellos. ¿Qué habrá hecho usted para que le tengan tantas ganas? Digo yo. Ganar las elecciones, ah, ganar las las elecciones. No me apoyan ten en cuenta me siento una víctima políticamente en van a por mí su partido tiene como seña de identidad el espionaje político señoría el espionaje político. parece que me consideran lideresa nacional a ver, a ver, a ver, a ver. yo creo que franco era bastante socialista lo que dice Franco, supersocialista. I a més igual que el PP, tampoc tenia problemes amb els gais. No? Mira, aquest està molt ben buscat, eh, el personatge aquest. Se'l mereix 100%. Gràcies, i mira que no vull entrar en temes polítics igual que no vull premsa del cor aquí. Però aquesta secció no és contra el Partit Popular, que, que, que quedi clar. Podem tenir diferències, però l'hem de respectar. Aquesta secció és contra esperança Aguirre, la persona, la xulita... La lideresa. Sí, la lideresa, perquè sabeu què va dir la setmana passada? Sí, va dir? Que? que tots estem sent espiats telefònicament mitjançant un gran ordinador que té el govern i que el ministre de l'Interior ho <laughs> sap tot sobre nosaltres. Sí, com ho sap, això? No és perquè t'espies o perquè s'ha anat a Venus o alguna cosa aquesta. Està o tot això, fatal. o et truca a bruixes perquè li escriven coses o, o coses O el que jo així. crec que és més probable que s'ho inventa. Segurament. De totes maneres, si el que diu és cert, amb les meves converses del senyor ministre es deu avorrir moltes. Eh? Amb les meves no tant. Però no era el seu partit el que espiava? I a més a ells mateixos? Teòricament sí, se suposa que van ser espiats polítics crítics a Méspe, però en aquest cas la nostra estimada política no li va donar cap importància, va dir que eren falsedats, i va tancar la comissió d'investigació interna que va començar sense ni tan sols a escoltar els afectats. Vaja, que la comissió aquesta va ser un pari-pe. Quina ràbia dona. Ai, espè, espè, com diria la dita castellana, ves la paja en el ojo ajeno i no ves la viga en el propio. Què va, Aquestes es sobre la viga. El que passa és que per despistar intenta posar no una viga, sinó totes les columnes dòriques, jòniques i corínties que pots, eh, que pot als rivals. Fem un joc, va. O qui na, i lo El un, dos, tres, responde otra vez. Que bé, i què hem de dir, què hem de dir? Paraules que mai no faríem servir per descriure a la espe, ok? Vale, vinga, va. Començo jo. Simpàtica. Agradable. Altruista. Mm, sincera. Bona companya. Uh, afable. Guapa. Socialista. Innocent. Mm, a veure, a veure. Ja està. Conciliadora. Educada. Uh, Educada naïs, però si l'acaba de dir ell, educada. Ai, no, m'he despistat. Collons, mira que nens. Eh? Bueno, va, no passa res. De totes maneres, m'alegro que aquesta setmana estiguéssiu d'acord amb mi i amb la secció. Ho estem, ho estem. Però, aviam, un moment, jo no he renunciat a la meva, eh? Un dia haurem de parlar de l'Esteban. Arriba l'Esteban! Sí, sí, algun dia. Bueno, va, relaxem-nos una miqueta que per parlar de SP amb crispa. Manam, manam. Manà, manà. Manà, manà. Ha arribat el moment de veure què ens porta en Ferran, però abans l'Anaïs farà un acudit, un xiste, no? No, no, el de vull en català, serà un acudit, serà un acudit. Són, són dos catalans que són pel carrer i un li diu a l'altre, diu, escolta, d'on vens? I diu, no, de solucionar el problema amb la meva iaia. I diu, ah, què li ha passat? Diu, que s'ha tornat cega. I diu, ah, vens de l'oculista? Diu, no, de l'endesa, que talla el llum. Oh, és bo. Bueno, bueno, no gaire, eh? Hosti, nena. Uh. Aquest acudit no ha agradat gaire, eh? Passem a la secció d'en Ferran, perquè el públic no t'apadregui. Què tens aquesta setmana, Ferran? Doncs avui, a diferència de l'acudit d'aquí, de la... No, de la Naís, que he tan... explicat tan dolent... La veritat, a mi no m'agrada gens. Eh? El primer dia, jo no faig la sessió però ja no m'ho explico. Vale, vale, vale. vale. Aviam, no, aviam. Perquè jo, jo, per aquesta setmana havia pensat de fer un taller de macramé o un de patchwork o alguna cosa així, però que, com que he dit, la no em deixarà, dic... Oi que no em deixaràs? No, vale. no. Dic, ho trobo una xurrada, eh? Ja, vale. Si t'accepto això que fas, què faràs la setmana que ve? Eh? Una secció de mímica? Aviam. La ràdio! No, dona, dona, que això és pel programa de Tiana TV, eh? Que ens han de convertir unes estrelles mediàtiques. Ja ho tinc tot pensat, està tot lligat. Aquest tio, aquest tio, cada dia està pitjor, eh? No cal que ho diguis, ja ho sé. Va, deixeu-me estar. Bé, que començo a parlar de gent que ha tingut prou sort com per guanyar la loteria i després des... ha sigut prou idiota per, per perdre'l tot. Jo sempre he volgut trobar-me amb un iaio ric, eh? Que estigui chungo per casar-me amb ell i quedar-me amb tota la seva fortuna. Però cap als llocs on vaig de festa no n'hi ha cap. Has provat d'anar a llocs com l'Imperator o llocs de gent més gran? Sí, però allà tots els que hi ha són separats quinquentons amb ganes de tocar culs i res més. Hi residències d'avis. Allà és impossible, les infermeres no deixen entrar perquè es pensen que vas aprofitar-te d'ells. Bé, tècnicament és el que vas a fer, no? Sí, però no és qüestió de dir-ho tan descarat. I si ja has pensat en què tu gastaries? Perquè això és molt important, eh? Mira, si no, el que li va passar a aquesta noia no hi ha... Eh, que es deia Coli Rogers que als 16 anys va guanyar 2 milions d'euros a la loteria i ara, que en té només 22 d'anys, no li queda ni un duro perquè se'ls va gastar tots en drogues en cotxes i en plans de silicona no és l'única que li agrada la silicona jo en sé d'una que si pogués se'n posaria rellenos a totes parts vés-te'n a la merda bé, pits a part, seguim amb gent com Vivian Nicholson que guanya, va guanyar 171 milions d'euros al 1966 aquesta senyora es va fer famosa perquè va dir que s'ho volia gastar tot durant els cinc anys eh, que va estar necessitant, que va haver de necessitar per complir el que havia dit, va casar-se cinc vegades. Collons la tia! Espera, que va enviudar unes quantes vegades més. Va desintoxicar-se de la seva addicció a l'alcohol. Es va convertir en testimoni de Jaubar, va? va intentar suïcidar-se i va acabar ingressada a l'equivalent anglès de... Eh, bé, Natàlia, saben si ens escolta algú de Sant Bois? Que jo sé pagar... No, no crec. Val, davant, no, no arriba, no arriba llavors, llavors puc dir-ho, llavors ho puc dir. Doncs aquesta dona va quedar ingressada al samoi Anglès. Després de sortir-ne, va malviure amb una pensió de 100 euros al mes. Joder, jo no vull acabar així. Pobre dona. Va, va. Que no passar res. No ploris, no ploris. Bé, tranquil·les, tenim més desgraciats. Segueixo amb el Willy Hart, que era un feliç marit amb una gran vida social i un pare exemplar fins que va guanyar dos milions d'euros. déu nhi Sí. A partir d'aquí, tota la seva vida li va canviar va gastar-se tots els diners en el seu divorci, en cocaïna, va ser acusat d'assassinat i va perdre el contacte amb la seva família. Joder, acusat d'assassinat? Que xungo. Quina por. Segur que va assassinar els seus fills i va intentar matar la dona. Merda, merda, merda, vaig a trucar al mon pare, abans no faci la quiniela la la primitiva. Un altre cas és la Susan Mullins, que va guanyar 3 milions d'euros 1993. Papa, papa! Anaïs, no Anaïs, surt, surt. Sí, si has de trucar, surt. Sí, que se'm Bé, el cas és que... Va començar tot molt bé i va decidir fer 20 vagues anuals de 33.000 euros cadascuna pel seu marit i la seva filla. Que dius, està molt bé. I encara li sobrava parella. Aquesta sembla que li ha anat bé, no? Espera, perquè anys més tard va haver de demanar un préstec i ara encara... Ah, ja entra la ja naïs, entra. Ah, naïs, segueix, segueix. Que deia que va haver de demanar un préstec uh, i encara uh, anys després 10.000 10, 10 euros al banc a causa de la malaltia del marit de la seva filla. Que de fer gastar-se 700.000 euros en mitges. Bé, com a mínim aquesta no ha mort ni ha matat a ningú. Per sort, potser d'aquí uns anys mata algú i es torna boja. Bé, fins ara hem parlat de gent que li ha tocat molts diners i que a partir de llavors a anar tot malament. Però què passaria si et toca dues vegades la loteria? A la Evelyn Adams li va passar. Joder, deu ser rica del cagar, aquest. No, rica del cagar no, però sí que li va anar com el cul. Va gastar-s'ho tot en jocs de jar, casinos i bingos. I ara acaba d'anar... Uh, i, perdó, i ara uh, ha d'acabar la seva vida vivint en una caravana perquè no pot pagar res millor. Hosti, viure tot l'any en un càmpic seria com viure sempre de vacances, no? Com mola! Sí, sí que mola, però et deus arribar a cansar, no? Tot el dia aprenent el sol, anant a la piscina, anant sí. al súper... Quina estressa! Eh? Què va? Són sí. vacances! Bé, una pregunta. Què faríeu si només tinguéssiu 5 dòlars i us el volguéssiu gastar? Anar al cinema el dia de l'espectador. Ah, i tu, Anaïs? Fes alguna cosa? Anar al casino amb tu. O... Sí, després ens arruinem Bé, doncs El que va ser un home a l'Adrizona eh, Va ser gastar-s'ho en una participació de loteria Tot i sabent que durant un temps No tindria més diners I llavors, per pura sort Li va tocar 4.500.000 euros I va gastar-s'ho en viatges, cotxes I eh, va fer inversions Mira, Aquest és el que m'interessa, eh? Un home ja gran, ric... Ah. No, Naís, no Un motxo, sisplau no, Anaïs, no. Va invertir un malament i el 2006 es va declarar en bancarrota. Llàstima, una gran oportunitat perduda. I si a abans us preguntava què faria amb 5 dòlars, eh, ara us pregunto què faria amb 11 milions d'euros. Buf, mira, jo em compraria una casa a Brasil, una altra al Japó, un altre, a Estats Units, un ja. altre... No, no, no, jo em Uf. compraria xocolata. Oh, molta. molta xocolata! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> doncs, el Michael Carroll no s'ho va gastar en xocolata, però... Uh, va guanyar aquests milions al 19 anys i va començar a gastar els diners en comprant quatre cases al Regne Unit, una a Espanya per fer les vacances... Mira, aquestes com jo, cases a tot arreu. Sí, però després va comprar un parell de cotxes també, uns BMWs, uns Mercedes i accions d'un equip de futbol. El 2006, però, va, va ser condemnat a nou mesos de presó per amenaçar dos joves un movat de beisbol. Nis, no et serveix aquest. És jove però ric. Compleix la teva petició al 50%. No sé què dir-te, eh? Haver de compartir la pasta no em va. A més, ja no té 19 anys, eh? Que això és del 2002. No, no, però és que ja no li queda ni un euro. Merda. Llavors, que el pedin A veure, <ríe> hi ha gent que et va dir impostos per tenir més diners. Com, per exemple, la, la roda tot... Oh, quin nom. Sí, molt, lle molt lleig. I el seu marit. I que es van ser acusats al 2006, fa ben poc, per... Eh, per... Eh, haver guanyat els aquests 9 milions d'euros, gairebé 9 milions d'euros i després gastes-ho molt poc A molt poc temps, vull dir ah, molt poc, molt poc. és que he vist 9 milions d'euros el no Ferran quan parla de diners ja sí. es posa nerviós és sí. eh? sí. sí. es que aquí com que no, no em paguen gaire dic com? 9 milions d'euros que es tingués? Sí. no em paguen gaire vol dir gens, no? alcalde de... de Tiana, eh? alcalde de Tiana pues, escolta, això. Molt bé. doncs dèiem que la Roda Tod i el seu marit vivien en la més absoluta pobresa i després van ser jutjats. Eh, però abans d'això, l'home va morir i la dona va fingir tenir esclarosi múltiple. Ui, i això... Això és molt xungo. Escolosi, no ho ha dit, això? Esclarosi múltiple, nena. Es és que no sé com es llegeix, això és molta lletra junta. Esclarosi. Llavors, el que va passar és que uns, det uns detectius privats la van gravar secret, sense que ella ho sabés, òbviament, és secret, i van demostrar que era fals, i ara que és a presó, l'han condemnat a pagar 750.000 euros, que ja veuran com es paga, pobre a l'hidronària fatal mentir aquesta dona. Pues a mi això que em sense saber-ho. Tinc cada vídeo amb, ca amb amics així per internet? Sí. És un senyal. Que ja us passaré l'adreça. De vegades ja cosa millor no dir-les, Anisseta. Com que t'ha tocat la loteria. Al William Post, algú li hauria d'haver aconsellet aquesta... aquest consell. Aconsellat quan... aquest consell? Aque... Sí, és... tinc un vocabulari molt extens. Quan, con... quan va guanyar 11 milions d'euros al 1988. La seva exnòvia li va intentar trobar diners demandant-lo. El seu germà va contractar un sicari per matar-lo. La seva família va obligar-lo a invertir en negocis que van fracassar. Un percal, vamos. Llavors, el pobre home va acabar la presó, per no variar, amb 680.000 euros de cada i s'obrisquen amb 300 euros al mes. Malauradament va morir el gener del 2006 amb 66 anys. Joder, si l'hagessin abandonat de petit no hauria perdut tot. I el 2005 m'hauria casat amb ell. Quina vida més injusta. Home, injusta i injusta va ser per la Janet Lee que va guanyar 12 milions d'euros el 1993 però que va declarar-se en bancarrota el 2001. Va donar gran part dels, dels seus diners a obres benèfiques. Jo, una que pensa en la resta i va i també s'arruïna. És una pena, però pitjor li va passar en Jeffrey D'Amper, que va ser segrestat i assassinat al 2005 després d'haver guanyat més de 13 milions d'euros a la loteria. O també el misteriós cas del Billy Bob Harrell, que va guanyar més de 21 milions d'euros i que va ser trobat mort. Dels diners no se'n sap res. Ai, oh, oh. Sí. això ho ve la xamosquina, eh? Mm. Ai, xamosquina sempre m'ha quedat això. Bé, una gran història la que ve ara és la d'Anra i la Mari, marit i muller. Van guanyar 142 milions d'euros, 142, nena. Mm -hmm. sí. Ells volien deixar de treballar i viatjar per tot el món. Lògic. Sí, però no contaven que la seva família també va volia... També, va volia. També volia part dels diners... I... O un passat o l'altre, els dos sí. a la vegada no pot ser. Sí, sóc un innovador de la llengua catalana. Va voler eh, molt alguna part dels diners o una quantitat mínima, però no els hi van donar i tot va anar malament. Llavors en Ralf va acabar detingut per possessió d'armes i intentant apunyar el nòvio de la seva filla i... Malauradament, mort d'un infart els quants de 3 anys. Però de què no diu res que no tingui diners, no? Potser té un fill, o no em puc liar amb la filla... Estàs molt malament tu, eh? Puh. He de pagar el mòbil comprar-me un pis i un cotxe, no, tia. Pots... Les ai, ai. Doncs, Anèix, potser podries provar amb el Jack Whitaker. Eh? A veure, posa-me tu el telèfon. Sí. No, encara no el tinc, però ja el buscaré. Que el 2002 va guanyar 215 milions d'euros a la loteria. Llavors, va donar diners a fundacions benèstiques, al poc de guanyar, però clar, després... Se va pujar al cap, va començar a conduir borratxo, va gastar 70.000 euros en un club d'estriptis... Colló, aquest tenia un bon meneo, eh? Com sí. m'agrada, sí. No, i a sobre és fàcil d'enganyar, perquè li van treure 375.000 euros que tenia el cotxe i després 137 euros més. 137.000 euros més. És perfecte aquest tio, ha de ser per mi! Ha de ser per mi! Sí. El van fregir a la de demanda si va ser culpable, entre cometes, de la mort de la seva neta per sobredosi, ja que es gastava els 1.500 euros que li donava cada setmana. Quin avi, no? És l'home perfecte, ric, vell, idiota. M'encanta. Ai, què busco que ets, eh? En fi, Ferran, tens alguna cosa més a dir o ja s'ha acabat la teva secció? A, a poc el que he fet? I ara, i ara no, no, no. Jo només s'ho preguntava per anar acomiadant-nos i aquestes coses. Doncs ja no per ja pots. Sí? Us ve de gust explicar com poden els nostres oients posar-se en contacte amb nosaltres? No és que em faci super il·lusió, però vaja, si vols ho fem. Va, va aquí comença. Va, jo. Vinga. Podeu escriure'ns a l'adreça de correu electrònica elkvedespress.gmail.com O també podeu visitar el nostre blog elkvedespress.wordpress.com Wordpress amb dues esses, eh? On trobareu les notícies que utilitzem per fer el programa. A més, al blog trobareu enllaços per seguir-nos al Facebook i al Twitter. I també un altre enllaç per crear una llista compartida de música a l'Spotify, on està tota la música que fem servir. Tant les sintonies com les cançons de les pauses musicals. Bravo. Spotify. Bravo, bravo, ho heu fet molt bé. Gràcies, Però gràcies. fem una mica de redundància perquè la gent no s'oblidi, eh? El correu electrònic és elquavedespress.wordpress.com i el blog elquavedespress.wordpress.com Amb dos S, eh, Wordpress? Sí. sí. Anaïs, ja, ja cala clar. Anaïs, abans de marxar et vull ensenyar una cosa que t'he portat. Què és? Mira, mira, escolta, a veure si et sona. Ya la vida, la vida, quiero decir... Gràcies per venir. Oh. La Gràlina Morgan, sinallesió. Eh? Molt. Va, anem tancant. Posem, posem la sintonia de comiat. Ferran vols acabar tot el programa? Què vols que faci? Digues una floreta perquè els, perquè per als que s'escolten, oi, que em costa, Ui, sí. eh, jo també. És que estic Sí, a més passa I això no s'ha de fer, però bé, jo ho faig. Bé, una, una estrella de la ràdio. A veure, jo el que... Bueno, fa un piropo, ¿vale? En castellà. Sí. En un castellà. piropo. Un piropo, sí, sí, sí. Vinga. Mira. Cuando estés triste, acuérdate de mí. Quizás mis recuerdos te hagan sonreír. Que maco. Ala, ala, per tant, que ha sigut molt cursi, eh? Miren, sé un de millor, de molt més guai, ja veuràs. Te quiero como mierda, no te olvido ni cagando, cada pedo que me tiro és un beso que te mando. Molt bé, Anais, nice, molt bé. Acabes de trencar la màgia del moment. Sí, que avui venia jo, Ramon monticon que havia pullat avui, joder. Bueno, bueno, primer dia, no? Felicitats. Vinga, vinga, no es baralleu, ja està. Que abans de que facis alguna de les teves mesas, Anais, nice, ens acomiadem de la nostra audiència. Ens tornem a trobar la setmana que ve i recordeu mirar la vida amb humor. Adéu! Adéu! Bye, bye! Right life. For life is quite absurd and that's the final word You must always face the curtain with a bear Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance and it So old oh.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 I said, never mind.